Я запитала маму, хто є цей чужий пан, який схилився над моїм ліжком і гладить мене. Я цілковито забула свого батька. У 1950-1954 роках ми жили в малому селі Брайтбрун над Амерзає, і мій батько відвідував нас уже частіше, а згодом бував вдома майже кожного дня. Проте моя мати постійно побоювалася за життя нашого батька, на яке чигали большевики. Так само переслідувала її думка, що він може загинути в нещасливому випадку під час їзди додому. Все ж таки ці чотири роки були для нас найспокійніші і найщасливіші в житті моєї матері, яка добре почувалася між мешканцями села та зжилася, з ними. Щойно пізніше я зрозуміла, що на нас полювали советсько-московські репатриційні комісії та агенти. Рік 1952 був особливо небезпечний для нас. І ми з батьком переховувалися впродовж кількох місяців в маленькому селі Оберлау біля Гарміш-Партенкірхевна. Несчастя хотілося, щоб всі троє дітей захворіли на запалення залоз і мусили продовж двох місяців лежати в ліжку. Під час чотирьох років ми були цілковито відірвані від українців, а це загрожувало нам, дітям, повним відчуженням від українства. Але мій батько, незважаючи на свою відповідальну і виснажливу працю, знаходив ще досить часу для того, щоб вчити мене української історії, географії та літератури, як теж спонукав мене до читання українських книжок. Мій брат і сестра ще заки пішли до німецької народної школи, маючи 5 чи 4 роки, вже навчилися читати і писати по-українськи. У той час я ще не знала, ким був мій батько, хоча не могла собі пояснити, чому ми змінили наше прізвище, але я не відважився запитати про це батька. У 1954 році ми переїхали до Мюнхену, головно тому, щоб заощадити батькові щоденної небезпечної їзди в 80 кілометрів як теж тому, що тут були для дітей кращі можливості вчитися. Маючи 13 років, я почала читати українські газети і читала багато про Степана Бандеру. З бігом часу, на підставі різних обсервацій, постійні зміни прізвища, як теж через факт, що навколо мого батька завжди було багато людей, в мене виникли певні здогадки, коли раз один... Мій знайомий проговорився, то я вже була певна, що Бандера – це мій батько. Вже тоді я собі усвідомила, що не смію прозрадити цього моїм молодшим братові та сестрі. Було б дуже небезпечно, якщо б малі діти через свою наївність у чомусь проговорилися. Від 1954 до 1960 року. Ще рік по смерті мого батька ми жили в Мюнхені. Мій покійний батько був стомлений постійною охороною і подекуди був необережний. Він твердо вірив, що стоїть під особливою Божою охороною. І говорив: якщо мене хочуть спрятати зі світу, то знайдуть спосіб зліквідувати мене разом з охороною. Він їздив своїм оптом до Української католицької церкви, де підсудний перше його побачив. Підсудний твердить, що через вагання і докори совісті він не виконав скрито вбивство в травні 1959 року. В той час було відомо, що мій батько загрожений, і тому зміцнено його охорону. Сьогодні в три роки по смерті мого батька я говорив в першу чергу від імені моєї мами, яка віддала свою молодість моєму батькові та своїм дітям. Я хочу ще повернутися до зізнань підсудного, де він говорить, яким цинічним способом Сергій його заспокоював, кажучи, що діти Бандери будуть ще й йому вдячні за цей вчинок.